vader volgend wil ons net aan u alleen soos die lieds hier die lof breng my vader jy is waardig en daar is niemand soos jy nie dank u dat u hier is dank u dat u teenwoordig is ons aanbid die volgend vader Amen Goedemorgen allemaal ja ek is nou hier so om met jullie volgend te deel oor Jylle sal onthou, ons het so'n november het ons gepraat oor die nieuwe generatie. Ek weet jy of jylle sal onthou nie, ons het gepraat oor een nieuwe identiteit, ons het gepraat oor een nieuwe heerskapie, en um, ek het vir oogend achter wie ek nou aan die woord dink en so aan, as baie woord en skrifte wat, wat ek so in die tyd opgeteken het, en toe die, die goede mooie plek begin val en toe het ek besef, ja maar dit is precies waar waar ek moet praat en dit gaan oor die nieuwe liefde wat saamloop met die, die verandering van die ou naar die nieuwe toe um, en toe ek nou veroogend um, op wat is denk ek ook daan, jy weet februari maand is mys die maand van liefde ook die sogenaamde maand van liefde En as ek ook recht gehoor het hierdie week, is dit ook een dag vir dag, een nationale dag vir gebed, vir vrede en vir stabiliteit in die land, as ek nou recht kan onthou. Ek het nou nie aan die goed ees gedink nie, maar ek dink die woord wat ons verochend in ons hart het, in my hart is precies dit ook. Jy weet, dit het begin, as jy sal terug onthou, dit begin met die skrif van 2 Korinties 5 vers 16 wat hy sê, uh, well, hy begin in 16, wat hy sê, van nou af sien ons niemand meer na die vlees nie, en dan gaan hy aan in vers 17, dan sê hy, e daarom is iemand in Christus is, as hy in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, hy sê, kyk, al die oudinge het voorbij gegaan, en het het alles niet geword, en dit is so absoluut vir ons, een reference, in termen van, een nieuwe generasie, soos het na die context sien, dan is ons deel van die, die nieuwe generatie, van die oudinge het voorbijgegaan, en kyk, alles het niet geword, ons is een nieuwe skepsel, ons is een nieuwe skepsel, nou wat beteken dit, u weet, ou vraag ons die vraag vir jou, wat beteken dit, as ons sê dat, as ek in Christus is, is ek een nieuwe skepsel, want jy sien, as ons gaan kyk na wat, Christus aan die kruis gedoen het, ek blis, ons ken dit, dan snap ons, dan verstaan ons, dat Christus' werk aan die kruis, was absoluut volmaak geweest. uit volledig alles gedoen, so dat ons een nieuwe skepsel kan wees, so dat ons kan wees, jy weet, soos wat God ons aanvankelijk beplan het, een recht vir sy gees. Nou, die skrifte wat ek wil, ons met nou kyk daar, en is bekende skrifte, ons kan gaan kyk daar in Colossians 1 vers 13, Alt, waar dit net vir my bevestiging is van, dat ons in die nieuwe generatie, tyd van 'n nieuwe generasie lewe. Hy sê daar so as, 1 vers 13, is so bekende skrif, hy wat ons verlos het in die macht van duisternis en het ons oorgebring na die koninkryk van sy sien, van sy liefde, het ons oorgebring. In vers 21, ook van Colossensie 1, ook jylle wat vroer vervreemd was en vijandig gesind dier die bose werke, het hy nou versoen. In vers 22 staan in sy lichaam van sy vlees, dier die dood, om jylle heilig en sonde gebrek, en onberispelik voor om te stel. Dit gaan ook, ook aan by Ephesius, nee? Ephesius 4 en 5. Colossense 2, vers 13, ook geskry wat ek sê, wat dit my so mooi sê, hy sê in jylle wat dood was, dier die misdade, en die onbesneenheid van jylle vlees, het hy saam met hom lewend gemaakt, dier dat hy jylle, al julle misdaarde vergeef het. En sien, ach, die is bekend, maar ek wil het graag net noem, net om vir my, dit vir my ook weer bevestiging gewees, van die ouwe het voorbij gegaan. en kyk, dit het alles niet geword. Het het alles niet geword. Nou kan ons vraag, maar het hy alle mensen niet gemaakt? En ons weet ons die antwoord, Jezus het aan die kruis gesterwe vir die mensdom. Met andere woorde, daar is nie een mens wat nie niet gemaakt is, Maar, as ons naar die wereld kyk, dan vraag ek myself, weet, is dit so, sien, verstaan allemaal dit, snap allemaal dit, leef allemaal dit, dan sê ons beslis nie, en dan besef ons, maar dit realiseer nog nie. En dan kom Paulus met die reding, in 2 Korintiërs 4 vers 16, en dan, dan praat hy met ons, nie, met, met allemaal, dan sê hy moedig ons aan daar, hy sê, hy sê daarom gee ons nie moed op nie, hy sê, maar al vergaan die uiterlijke mens, hy sê, nogthans sal die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Hy sê, dag na dag vernieuwe. So, dit is een kwestie, en daai vernieuwe, wie bepaal die vernieuwe? Wie bepaal dit? Want onthou, die offer is gebring, alles is volmaak afgehandel. Dit hang van ons af. In hoe mate ons vernieuwe raak, doordat ons ons self gee daarvoor. Ons gaan later by die weet terugkom na dit toe. Jy sien wat ek sien is dat, in Jacobus 1 beskrywe dit ook, hy sien die ou wat een hoorder is van die woord, maar nie een dader is, en nou, hy is soos iemand wat sy natuurlijke sig in die spiel sien, hy sien om, hy draai weg, en hy vergeet hoe hy gelijk het. As ons praat van vernieuwe, en ons praat van en is so kritis hierdie ding, as ons praat van vernieuwe, en ons praat van om in hierdie nieuwe generatie, ons self te gee vir hierdie vernieuwing van ons gemoed, wat alles daarmee saam gaan, ons gaan en nou kyk daarna, dan beteken dit dat ons een ingesteltheid sal ontwikkel, wanneer ons na die spiel kyk, na die woord kyk, dat ons ons self al hoe meer en meer in die spiel gaan raak sien. Want dit is die sleetel tot die werkelike en ek sê liefde en die werkelike vrijheid wat daar er is in Christus is om ons daar in raak te sien om ons in hom raak te sien solank ons sikkel om ons in hom raak te sien bly ons staan op een plek ons bly watertrap op een plek jy sien want waar ontdek ons hierdie vernieuwing waar ontdek ons hierdie nieuwe lewe hierdie lewe waar ontdek ons dit Ons ontdek het net in hierdie vrijmoedige, hierdie oopverhouding, wat ons met hom het. Je weet, as ons, ek het nou voor ons hierna toe ingekom het, was die vraag gevraai, jy weet, as ons praat van intimiteit, is het vir ons mans betekend een baie moeilijke concept om te verstaan, jy weet wat ons bedoel met intimiteit, met Christus. Jy sien, as ons sien dat die geest van Christus en van God uitgestort is binnen in ons, met andere woorde, alle moendelike definities van afstand is uitgekleer. Daar is nie meer afstand tussen my en hom nie. Is hy die persoon in die geest, is hy die persoon wat ek die naaste aan is, vir die meeste van die tyd. Daar is nie nog een persoon, nie selfs nie, as Jesse, is so veel in my teenwoordigheid vir so lang en so na by my, soos wat Christus, wat Godse geest is. Nie. En as ons praat van intimiteit, ons praat van die die oordracht van saad, dan bedoel ons dat, hierdie woord, hierdie absolute dynamoos, hierdie waarheid nie, wat net hy, op sy besondere manier, om my kan openbaar, weet en dit gebeur net, as ek myself gee daarvoor, en dit is waar, waar ons misschien, dit moeilijk het om te verstaan as mans, is om ons te gee, vir die intimiteit, is om ons te gee vir die geest, want die geest kan alleenlik, een inpak maak, een verandering breng in ons, meneer van dink, en as meneer van doen, as ons om die vryheid gee om het te doen. En uh, anders tins, bly daar afstand, want hy is volledige liefde, hy dring om nie op in ons nie. Met andere woorde, hy altyd die een wat, wat terugstaan. Maar hy is so bereid om te kom, hy is so bereid om in te gaan. Hy sien as soos hierdie drukkoeker, wat op die stoof sta, die oude prestous, daai ding staan in koek en hy druk, en hy, daar soveel prijzer binnein haide. Dit is precies die sel, moet Godse geest, ook daar soveel druk binnein om, daar soveel begeerte, om met ons, die intimiteit te hee, die oordrag van die waarheid in ons, in ons denken, om ons vry te maak van die oud denken. Maar, dit kan alleenig gebeur, as ons ons self daarvoor. Jy sien, dit die geheim, as ons self te geer daarvoor. Jy sien, en die, en die ding is, is dat God, en jy weet, as, as jy mens kyk na al die verborgenhede, al die goed wat opgesluit is, wat hy in stol het vir ons, jy weet, as ons kyk na 1 Korintheus 2 vers 9, wat hy sê, van wat, nie, wat die oog nie gesê, en wat die oor nie gehoor het, en wat die hart nie opgekom het nie, is so bekend een skrif, ouwens, maar weet jy, ons kan nie, daai skrif, skip nie vir ons grense nie, dat is geen paradigma, dat is geen grens, wat geskip is, van Godse kant af, in termen van sy bereidwilligheid, en sy, wat hy vir ons in stool het, as ons na die woord kyk nie, na die 1 Korinties 2 vers 9 kyk nie, met ander woorde, daar is onbeperktheid, en ek denk dan weer, as ons, self al raak ons 120 jaar oud, als self, as self al raak ons so oud, sal ons nooit, die volheid, van wat hy vir ons in stool het, en in daai intieme verhouding, sal ons nooit dit kan verstaan en begryp nie. Hy sê, maar, maar wie, hy is so gewillig, as ons kyk na die volgende vers, hy is so gewillig, en hy is so bereidwillig, om ons te tegemoet te kom, en, en ons te accommoderen in die verhouding. En te spuiten van dit nie, as, as, ons, nie daai, as ons om nie geleentheid gee, om die, om vir ons blootstelling te gee, aan wie hy is, en wat hy is. En dan kom hy in vers 10, en sê hy, hy sê, uh, 1 Korintjes 2 vers 10, en hy maar God, het dit aan ons door sy geest geopenbaar jy weet hy sê want die geest onderzoek alle dinge want die geest onderzoek ook die dieptes van God so selfs die dieptes van God wat vir ons in stool is is hy bereid om met ons te deel want het dan van ons af of ons bereid is om dit te omvaard, je weet om, om ons self te geer daarvoor jy weet God het niks terughoud nie jongens. God het niks terughoud nie daar is geen geheime by God nie Je weet nie, die oude bedeling uh, het vir ons geleer, weet al, ons, ons verstaan, ons het nooit het God verstaan nie. Maar die fout weet nie by God nie, die fout weet by ons. Die fout weet by ons bereid willigheid om ons self te gee en Godse geest toe te laat om ons te bevrug met die, die waarheid en met die openbaring wat hy vir ons in het. Pieter, ek wil ons met die slide gaan weer opziet en ek wil net vannacht over die oorgaan, dit is wat ek november ook met julle gedoen het, ek wil net gaan vannacht herzien ten opzichte van die ou bedeling of die oude generatie, ons kan het eindelijk sê, dit die generatie voor die kruis, en die generatie na die kruis, want dit is wat Jezus' offer vir ons beteken het in die rechterkant, nee, dit is precies as we daar staan, is dat ons is perfect vir hom, ek gaan nie klemle op, op die ouwe mens nie, maar ek wil graag jy ons moet kyk na die nieuwe, die onskuld, die vrijmoedigheid, ons kan die vrijmoedigheid hee van die kind, jy, ons kan dit hee, dit is nie een kwestie van dat ons dit moet verdien of wat nie, ons kan het hee want daar is niks van hom af van sy kant af nie Je weet, ons, ons kan weet dat hy die oplossing is ons kan vrede hee ons kan vergenoegd wees ons kan liefde in sy volheid ervaar en oorlopens toe daarvan ons kan weet dat God het klaar gewerk en ons kan ook niet wees weet, ons kan wees Ek sê, elke slag, ons kan. Nee, dit is moendlik. Dit is moendlik. Want hy het moendlik gemaakt vir ons. En die lekkerste van dit is, nee, dat dit nie een effort is. Nee. Maar wie jullie, hierdie goed is, soos een keer het is gesê, hierdie goed is, word die gees aan ons geopenbaar. Vers 10. Dit die geest wat dit vir ons oopmaak. Dit die geest wat dit vir ons moendlik maak. Dan die volgende slide, wil ek net na kyk hou en dit is ook die erziening wat ons maar kan doen, wat ons laatst gesê het vir mykaar, as ons praat van die nieuwe generatie, en ons praat van die nieuwe inzicht, en ons kan nie die lijst so lank maak, soos wat dit in jou hart is, dit is maar wat in my hart was, dus ek sê dit is, hierdie dinge is moendlik, ons kan sê, ons het vir oogend gesing van, ons treid nie na al swarhuis, ons treid nie na al pijn, ons treid nie na al haar goed, sê, ons kan nie negatieve, ons kan nie die linkerkans te goed, kan ons in en hierdie is ons in, dit is deel van ons, met andere woorde, nieuwe inzicht, nieuwe leven, nieuwe denken, nieuwe oor, nieuwe oore, ons hoor anders te, een nieuwe identiteit, een nieuwe heerskapie, een nieuwe liefde, een nieuwe geloof, een nieuwe getuie, dit is, maar een paar van die goed om te noem, as ons sê, alles het niet geword, is dit van die goed wat ons kan sê, dit het alles niet geword, maar dit is een kwestie van, om te gaan en om het in te ruil, en te sê, my inzicht is nie meer goed genoeg nie, Ek hoort nie recht nie. Die liefde wat ek om my hart het, is nie die liefde nie. Die verstaan om die liefde te gaan ingee en die nieuwe in te ontvang. In intimiteit, in verhouding, in oordrag. Want jy sien, die pile, dit is saam met God sy gees ingeplant. Dit is saam met sy gees ingeplant in ons in Colossians 2 vers 1 sê hy die volheid van die Godheid woon in ons en dan sê hy verder en, en jylle en ek elke van ons het die volheid in hom dit is nie iets wat buitenstaan nie dit is alles deel van Godse geest wie hy is, hy bring het saam met hom in maar dit is hy Jy weet, ons het hierdie ding oor afstand nog, Jy weet, ek voel dat baie ouders het nog steeds met die idee van dat dit is so ver, dit is buiten my bereik Dit is buiten my bereik. En tis en tyd is dit in my mond en in my hart. So nabie is dit. Nee, dit is nie ver nie. Daar is geen afstand tussen ons en Godse geest nie. In Johannes praat hy daarvan. Johannes 14, daarby vers 16, dat ek in hy skrif nie noteer. Praat hy daarvan, as hy sê dat, ek sal my vader bid. Want Jesus sien nie die ding. Jesus sien nie ding van afstand. Want hy was die trooster, aanvankelijk was hy die trooster geweest Jesus. Terwijl hy op aarde was, was hy die trooster. Maar onthou, Jesus is nie meer in fysische lichaam teenwoordig by ons nie, dat ons om kan vat as een mens nie. Maar dan bid hy, hy sê vir sy disciples, hy sê ek sal my vader bid, dat die volheid van die godheid Hy sê, ek sal my vader bid, en hy sal een ander trooster gee. Die volheid van die godheid, die trooster, sal hy vir ons gee. Hy sê, om by julle te bly, tot in ewigheid. Hy sê, die gees van die waarheid, wat waar die wereld nie ken, en wat hulle nie kan ontvang nie. Maar julle ken hom, sê hy. En, omdat hy by julle bly, en ook in my is, En dan gaan hy, en dan sien ons in, waar hy met sy vader praat, net voor die kruise gaan, daar in 17, Johannes 17, dan bid hy die ding. Want hy het nou beloof, hy het daar vir die disciples gesê, ek sal my vader bid. En dan bid hy so in, in Johannes 17, vers 17, hy sê, en dan bid hy, hy sê, Vader, heilig hulle in die waarheid. Hy sê, die woord is die waarheid. Soos hy my gestuur het in die wereld, het hy ook hulle in die wereld gestuur en ek heilig myself vir hulle, so hulle ook in die waarheid geheilig word, en daar is vers 21, wat vir my so greit is, hy sê en dan bid hy, dat almal een mag wees soos jy vader, soos jy vader in my en ek in jy, dat hulle ook een mag wees, so die wereld kan gloe, dat jy my gestuur het, kan jy nou sien, wat is Jesus' gebed vir sy, vir sy vader, is dat God en die Seen, In die geest, en ek en jy, dat ons een sal wees. Dit is die plan, dit hart sy droom vir ons gewees, dat ons allemaal een sal wees. En toe kom Jezus, en toe sterf hy, en toe kom die geest, na die opstanding kom die geest, en die geest woon in ons, en dit maak dit vir ons moendlik, om een te wees met die vader. En Jesus sy is droom, oor die mens is vervul, want dit was die ultimate offer gewees. Dit is waarvoor die ultimate offer was, so ons versoen kan word, op so intieme manier versoen kan word, met die heilige God. Dit is nie een afstand ding nie, dit nie een ding wat ons oor die internet moet gaan kyk voor nie. Je weet, ons alle definities van afstand is uitgekanseleer. Ek wil vir oogend die week hier stilstaan by een van die karaktertrekken van Godse karakter en van Godse hart En dit is namelijk die nieuwe liefde. Die nieuwe liefde wat God in ons kom inplant het. Soos wat hy vir ons die nieuwe heerskapie, die nieuwe identiteit gebring het, so breng hy vir ons die nieuwe liefde daarmee saam. Die nieuwe liefde. En meneer, ek sê vir julle dat in, in, in my eie lewe is, dit, is dit iets waar, jy weet waar my gekonfronteer is en gekonfronteer word, van dag tot dag word ek gekonfronteer met die rieding en dit is so kritisch, want die sien, sonder die liefde, Godse liefde, is soos die spulpunt, die murelpunt van die spulpunt, as daar nie een murelpunt was, waarop die spulpunt roteer het, as hulle nooit gewerk het, is die spulpunt nie. En die is precies die is dat sonder liefde het ons geen toegang tot God nie. Staan jy, die daad aan die kruis was een liefdesdaad geweest so daar maak vir ons die aanvankelike deur al reeds oopgemaak in ons hart vir liefde is, die is sy sien te gee wanneer ons uitmis op die liefde dan mis ons uit op God want God is ons nou liefde God is liefde hy is die bron van liefde kom ons kyk een wekie na liefde in die context van die nieuwe generatie en ek wil nie ons met gaan kyk ons bykie stilstaan by die ou liefde die ou liefde en ek noem my die ek liefde want dit is precies wat het was dit is die ek liefde Dit is my poging om lief te hee. Je weet, ek het al die soeveel jare gesê, met die CSV en goed, ek al die gesê, ek wil die Heere lief hee. En ek het hard probeer om goed te doen, so dat ek, ek het gegloos, as ek die goed is doen, dan kom ek nader na God toe, en dan sal hy vir my meer, weet, gap gee in sy hart, en ek sal meer liefwees vond. Je weet, so liefde is, maar sy so ding, je weet, ook kan ek ons nie sien, of vat nie. So dit is die manier gewees, wat ek gegloed, die ou, ou gaan lief heen. Dit is my eie poging om lief te heen. Dit die ou generatie liefde. Die ou liefde, wat ons moet inruil, soos wat ons gesing het vir ochend. Je weet, om dit te kom inruil vir die nieuwe liefde. En, simpel voorbeeld, jy weet, dis, ek hou nie van my baas, so wie ek werk nie. Ek like om niks, want hy het, ding goed op sekere maniere. En hy het 'n sekere kultuur agtergrond en goed in. Jy weet, eh laat ek kom like nie. Dit lyk like kom nie. Het is, het is maar, ek noem 'n voorbeeld. Die toetsvraag is, die toetsvraag is kan ek iemand lisêe dat ek nie van hom hou nie? Kan ek, ek passie, kan ek 'n liefde iemand ontwikkel wat ek niks van hou nie? As ons kyk na EFF en ons sien hoe hulle die kampus vir in weet die vraag is, kan ek die ouwens liefhe? Kan ek die ouwens liefhe wat boeren op hulle plaas gaan uitmoer? Kan ek die ouwens liefhe wat ons belastingbetalers geld vat en het steeleendlik en het gebruik vir hulle eie gewin, vir hulle eie huise bou en vir hulle eie karre koop? Kan ek hulle lief heen? Die antwoord is nie, ek kan nie. Ek kan nie met ouw generatie liefde, met my ouw liefde, kan ek hulle lief heen nie. Want dit is een want daar wat ek gesê, wat is die ouw liefde? Dit is ek liefde. Dit is liefde wat gebaseerd is op my eeuw begeertes, op my eeuw behoeftes. Dit is a liefde wat uiteindelijk kyk na na die wat ons daar sien. Want die sien is eindelijk maar vleesdank en hy sê eindelijk vir my man, as ek na die goede kyk, dan sê hy eindelijk vir my, vang om, vergeld om, straf om, jy weet, daar luist van goed, ek noem nou extreme voorbeelde, maar as ande makkelijke voorbeelde, of goed wat nader aan jou ook kan wees, wat ons ook kan gebruik, as voorbeelde, en dan op die einde van die dag dan, as hierdie goed so ophoop, ophoop, ophoop, dan is hy eindelijk een type van haat wat opstaan by jouw steen oor die, die goedheers wat gebeur, ek kan dit nie vat nie, sta nie, dit, een kenmerk van dit is, is uh, van wat ek sien van hierdie ou liefde is, dat dit is my goed, dit die woorde wat ek, is my toekomst, dit is my belange wat geraak gaan word, dit is my veiligheid, dit is my sekuriteit, dit is my land, is my oorleving, dit is my land waar voor ons, my mens so hard gewerk het voor, dit is goed kom in my op, en dan sien ek net, weet, dis vlees, vlees op vlees, op vlees, op vlees, dis so ons dink, en dan sê die woord vir ons, maar ons moet ons naaste lief en ons moet die ouwe ons nie haat nie, ons moet nie mense haat nie, weet, as ons nou terug gaan die oude bedeling toe, van die oude testament dan kom ons achter, maar is onmoendlik vir ons, dit is nie moendlik vir ons, om lief te heen in die context van oude generatie nie Kom ons kyk na die nieuwe liefde. Kom ons kyk na die nieuwe liefde. Dan sien ons dat die liefde, Romeine 5 vers 5, daar skryf Paulus oor die liefde wat van die geest van God, die liefde van die geest van God, wat in ons harte uitgestort is. Julle onthou die prentje van netto, weer eens die prentje van die siel en van die lichaam en Godse heilige geest met al die karakter eigenskap van Godse Gees wat binnen in ons is saam daarmee, met sy geest het hy sy liefde in ons geplant het ek gesê en dit Romeine 5 vers 5 met ander woorde, die liefde wat ons die nieuwe liefde is geestliefde, ons het gepraat van die ou liefde, die ou vlees wat opstaan om die ouwe stik graan om hulle uit te soort en klaar te kry, Je weet die liefde dan ons dan verwijs na die vleesliefde maar as die nieuwe liefde praat ons van as die geestliefde Dit is Godse liefde, dit is wie hy is, wat hy in ons kom plant het, want hy het om ons in ons kom plant. Ok, as ons kyk verder, dan sien ons dat die liefde, ons praat van God, is die alfa en die omega, die begin en die einde. Ons sien, die liefde is vereewag, hy stopt nooit, die liefde is veraltijd. Ons sien, in die liefde is hy geen skadeweer van ommekeer nie. Met dan woorde, God sê nie nou, hy het my lief, en netto het hy aanhouding tegen my nie. Daar is geen skade van ommekeer nie. Ons sê verder, dat hierdie liefde is so vast, hy staan so vast. Het is onvankelbaar, hierdie liefde. Hierdie liefde, waar is die liefde? Het is in my. Het is binnen in my, oons. Ons kyk een beetje verder, en ons sê ons Romeine 8 verduidelik hy, van hoe gekonekt is hierdie liefde met die mens. Romeine 8, 35 tot 39, dan beskryf hy al die dinge, van wat moendlik in ons pad kan staan, het, wat ons kan moendlik kan skuif van die liefde wat binnen in ons is, dier Godse geest, geplant is. Dan sê hy vir ons net dat, is het verdrukking, is het benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, is zwaard? Is het die dood? Is het engele? Is het overheren, machte, teenwoordige of toekomstige dinge? Hy sê die hoogte, diepte of enige anderskepsel, Met andere woorde, letterlik, as ons gaan kyk, wat sky ons van die liefde, wat binnen in ons geplant is, dan sien ons niks sky ons daarvan nie. Niks sky ons daarvan nie. As ons kyk na die karakter van die liefde, en ons ken er, uh, 1 Korintus 13, want die liefde is in een ouw context van een ouw generatie, is het onmoendlik om so liefde. Die eigenskap, as ons sikke eigenskap heet, is mens geleerde, aangeleerde eigenskap het. van lankmoedigheid van, van om vriendelik te wees, om nie jaloers te wees, om nie groot te praat nie, en al die lijst van goed in 1 Korinties, as ons gaan kyk na dit, en ons beleef dit in ons leven, maar ons, ons sit in ons denken, en ons is nie uitgezoord rondom Godse liefde nie, en ons beleef dit nie, dan beteken dit eindelijk, dan kan ons gaan kyk na, is dit in Isaiah 29? wat hy van praat, jy saai 9 en wat hy van praat van jylle narwijn met jylle lippe, Maar jylle harte, hou jylle terug, jylle harte hou jylle ver van my af, hy sê, daarom is die goed wat jylle doen, lyk baie mooi, maar dit is mensgemaakte, dit is angeleerde goete, wat is nou mee bezig is, en raait, Godse liefde wissel nooit nie, hy is nooit op en af nie, want hy is die bron van liefde, hy is wie liefde is. Dan kan ons die toets vraag, kom ons vraag die toets vraag, want wat ons nettoe gevraag is die toets vraag. kom ons vraag die toetsvraag ook, in die context van Godse liefde, dan sien ons, soos wat ons nettoe gesê het, dit is onmoendlik vir ons om liefde hee, as ons praat van al die liefde wat gebeur, en ons sien die die goed, en ons beleef die, die goed, dan in die context van die nieuwe generatie, in die context van Godse liefde, is dit absoluut moendlik. Dit is nie anders as om lief te heen nie. Hoor hy, nie anders as om lief te heen nie. Want, Godse liefde is hoe? Godse liefde is onvoorwaardelik. Wat beteken onvoorwaardelik? Dit maak nie saak wat jy doe nie. Dit maak nie saak hoe jy optreen nie. Godse liefde bly constant. Dit is nie te sê, God het, het anna ouwens minder lief as vir my nie of meer lief as vir my nie. Bestaan, Godse liefde is a constantheid, is a constante. Sê, hy wissel nooit, hy bly constant op elke mens op aarde. Waar is Godse liefde? Waar is dit dan? Godse liefde is binnen in ons. Want metou God, die Seen en die Heilige Geest en hy noem het, en hy sê dit ook in die wetestement, hy sê dit, nie precies om daar waar hy staan nie, maar hy sê, dat ons, ons, sal kom woning maak in jou, in die mens, ons, as Jesus van ons praat, dan praat hy van die vader, die seun, en die geest, en hy verwijst klaar, na die heilige geest, wat saam, in ons gaan kom woon, dat hy is een, hy sê, so die volheid van die godheid, woen lichamelijk moest binnen in ons, so, met andere woorde, hy liefde, ons, is nie ver nie, hy die nieuwe liefde, is nie ver van ons af nie, hy is by my en jou, en die wonderlijkheid van alles, mense, oor mooi, oor mooi, daar is, in elk van ons, is daar nie, een gebrek aan liefde nie, daar is nie, een gebrek aan liefde nie, want as ons sê, dat daar in my en in, in jou, een gebrek is aan liefde, dan sê ons eindelijk vir mekaar, maar Godse liefde, is nie goed genoeg nie, is nie, groot genoeg nie. Jy sien, dan bevraag die in ons eindelijk Godse liefde. Die verskil is nie, is dat Godse liefde lee, mooie, Godse liefde lee, nog nie op die rechte plek nie. Jy weet, hy lee nog nie op die rechte plek nie. Hy is nog hier nie, nie. Jy bestaan dus die verskil. Jy sien, ek sê net vir jy, en as ons kijk na die, en ons verwijs na die situasie en al die goed goede nie, dan vraag ek myself weet, hoe ernstig is ons om een oplossing te vind? Of nie om een oplossing te vind nie? Hoe ernstig is ons om een oplossing te wees vir die situasie? Jy weet, dit is een verskil. As ons sê ons moet die oplossing kry, die regering moet die oplossing kry, die mense moet die oplossing kry vir die situasie, dan is ons op die verkeerde spoor, nee, ons verstaan dit ons, ons is op die verkeerde spoor. Met andere woord, eindelijk wat ons mekaar sê is, daar ja, hoef nie een oplossing te, gevind te word, en ons weet klaar wat die oplossing is. Die vraag is net weet, en die uitdaging is net vir elke van ons, om die oplossing te wees, in die ruimte waarin ons is. Want ons lichaam, ons body, is ons die ruimte van Godse geest. Met andere woorde ons, is die oplossing. En ons, die beweging, waar ons beweeg, en hoe mate, is ons die oplossing. Dit is so kritisch, dat ons, Wie eens? Afstand is een gevaarlike ding aan ons. Dat ons in ons denken afstand het oor alles. Ons het in ons denken afstand oor oplossings. Ons, in ons denken afstand oor Godse vermoe, oor wie hy is en wat hy is. Ons glo dit is nog ver. Dit moet nog. Maar in tis en tyd het ons alles, het ons hier die oplossing. Een sleetelskrif, voordat ek daarbij kom, Julle, ek kijk daar, ek denk een sonde aan wat focus op die televisie is. SHWC 3, focus. Ek denk is daar die stasie. Nou focus, type van advertentie wat hulle gebruik, gebruik hulle die synnetje van focus is die kijkstof wat saak maak. Focus, die kijkstof wat saak maak. As ons dit nou gaan kyk in een context van waarna kyk ons, Jy weet, ons kyk na al die goed, en hoe goed maak saak, jy verstaan? Wil ek eindelijk dit, wat ek hier verander, en ek wil sê, is dat God Godse woord, is die kijkstof, wat saak maak, in die omgeving waarin ons ons self bevind. Nee, dis die kijkstof, wat saak maak. En een sleetel skrif, wat ek raak sien is, in 1 Johannes 4 vers 4, merk het toch, want, hy sê, jylle is uit God my kind is en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wereld is. Nou ek wil, ek het het bykie aangepas, sê nog sê sies die self, ek het het aangepas, en wat ek sê is, julle is uit die liefde my kinders, die liefde, en hy die macht van die duisternis, hy die geweld, hy die haat, klaar oorwin, Dit is nie iets wat uitgesorteer moet raak nie. Weet ons sien hierdie goed, hierdie anarchie wat ons sien in ons land. En ons sien hierdie goed en ons sê, dit moet uitgesorteer raak. Waar vind hierdie goed hulle oorsprong? Het vind het in die geestwereld vind hierdie goed hulle oorsprong. Want kyk een bykie na anarchie, kyk een bykie na hierdie wetteloosheid en die goede. Kan ons op enige manier hierdie aksies en hierdie wandelingen goed, kan ons het enigszins verbind met Christus as mys nie een meneer wat daar link is tussen hom en dit nie met ander woorde, dan, dan sê ons mys dan kan ons mys duidelik sê dat hierdie goed as dit nie van God afkom nie, waarvan dan kom het dan? dit kom nie van die mens af nie dit kom van die vijand wat achter die ding sit kom het vandaan, nee, en dit is die focus in die geestwereld ontstaan hierdie goed waar is God? God is geest die vijand is geest waar ontstaan liefde, die werklike die nieuwe liefde, ontstaan uit Godse gees, hierdie anarchie ontstaan in die vijandse gees, jy sien, en daarom uit, die oplossing is kla, ons sien het in die skrif, ons sien het ons, vooral hier in die skrif sien ons dit, my kinders het hulle oorwin, jylle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, jylle is uit liefde my kinders, en het die mag van duisternis, die geweld, die haat, oorwin, Hoekom? Omdat die liefde wat in julle is, is baie groter as die haat wat in die wereld is. Jy sê nie, die haat het die kracht nie. Die haat het ons schuinlik, het hy die gewelddadigheid daaran, het miskien maak mense bang, maak mense vreesachtig en wek vrees by mense. Maar wat is die teenpool van vrees? is liefde nie. So, hoe, hoe bekleie mens tegen geweld? Hoe bekleie mens tegen hierdie goed, hierdie anarchie? God geef ons die oplossing. Ek is liefde. Ek is liefde. 2 Korinties 4 vers 6 en vers 7 veral. 2 Korinties 4 vers 6 want God wat gesê het dat daar uit duisternis licht moet skyn Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring in die kennis, van die heerlijkheid van God, in die aangezicht van Christus Jezus. Is dit nie een awesome bevestiging van dit alles nie? Dat hierdie licht, dat daar uit die duisternis licht moet skyn, uit hierdie duisternis, wat ons beskou die wereldse goede as duisternis, dat daar licht moet skyn, en wat is die licht? Dit is hy wat in ons harte geskyn het, hy het eerste geskyn in ons harte, toe sy geest in ons ingenooi is, en ons het om aanvaard en ons, en ons, jy weet, ons, in ons, en ons het verander, ons het niet geword, het hy ook, het ons om toegang te gee, om ook ons, en dan lees ons verder, dat hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring, van die kennis van die heerlijkheid, waar is ons harte, is ons siel, ons denk Dis waar God sy geest, waar die licht moet skyn. Hy sê, want in vers 7, maar ons het hierdie skat, ons het hierdie liefde, ons het hierdie, hierdie liefde wat in hierdie drukkoek staan, ons het hom. En hy is binnen in een erde kruik, so die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees. En nie uit ons nie. Sê nie, die voortreffelijkheid van hierdie kracht, die voortreffelijkheid van hierdie liefde, Nee, kom nie uit ons uit nie. Het kom uit die erdekryk uit. Uit God uit. Nie uit ons uit nie. Dit is een kernskrif hier nie. Dit is een kernskrif. as ons een vraagsteken het over liefde, oor hierdie nieuwe generatie liefde, dan is dit die antwoord vir ons. Is dat hierdie liefde, hierdie licht, hierdie waarheid, is nie iets wat, wat uit ons uit is nie hoor. Dit is nie uit ons uit nie. Daarom kan ons nie lief heen nie want ons het nie die vermoe om liefde heen nie. Ons het die potentiaal om liefde heen, dit is omdat God die liefde wat binnen in ons is, het ons die potentiaal. En as ons om toelaat om ons denken te verander, gaan die liefde oorstroom, en ons sal nie anders as om te kyk na mense. Soos wat hy sê ook daar, ons het ons net al gelees al daar in Korinties, uh, wat hy gesê, dat uh, vanaf sien ons niemand meer, maar die vlees nie, nie. Maar ons, ons kyk nou na allemaal met die nieuwe bral, van, as vrygemaak. En ek lees, volgende skry wat ek raak lees, nee, is, en ek sien ons self in die situasie, uh, waar Jesus in die, in die disciples, Matthäus, Lucas, beskrywe dit, Marcus, beskrywe dit, waar Jesus en die disciples, na lang dag, waar Jesus die woord verkondig het, en die mense geleer het en alles, en kom hulle by die see van Galilean, en hulle klim op die boekie, En hulle vaar oor naar die andere kant toe. En omdat Jesus so moeg was, het hy in die slaap geraak met die oorgang. Die man is so te rooie in die stilte, ek vir jy self dink hoe voel het. En eeuwiske hulle kom na hierdie storm op die see, en hierdie storm is erg. Hy beskryf het, dat die golwe was oor hierdie boot gewees. En Jesus lees in slaap, en hulle maak hom wakker, en die disciples maak hom wakker, en hulle vraag vir hom, Jere, maar gaan jy toelaat dat ons vergaan? Gaan jy toelaat dat ons vergaan? maak hom wakker, en hy, hy word wakker, en hy, weet ek het jy self denk, en, hy vraag vir hulle maar, maar waar is jylle geloof dan? Jy weet, waar is jylle geloof, jylle, hy beskryf het in verskillende markt, Matthies praat, waarom is jylle bang hoe klein gelovig is? En die markt sê, waarom is jylle bang, hoe het jylle dan geen geloof nie? En die Lukas vraag, dan waar is jylle geloof dan? Jy weet, So, ek wil sê, as ons na al die goede kyk, en dan besef ek net, jy weet, ons hoef nie Jesus wakker te maak, om vir hom te vraag, waar, jy weet, die weet, daarding van afstand het hy klaar uitgesorteer, hy is binnen in ons, so met ander woorde, die oplossing is kla binnen in ons, ons is die oplossing, ons moet het net toelaat, ons het om net toelaat, want jy sien, As ons sê Jesus maak die storm stil, dan sê ons in vandagse context, kan ons sê liefde maak die storm stil. Die nieuwe liefde maak die storm stil. Jy weet, die andere skryf wat ek gesien het is dat, in 2 Korinties 5 vers 14 is ook een skryf wat ons kan aansluit by hierdie, is van die liefde van Christus dring ons. As ons naar haar ons kyk, wat dring ons? Nie ons eie pogings nie. Die liefde van Christus nie die liefde vir Christus nie. Die liefde van Christus, dring ons. Da's is a groot verskil. Je weet, ek het in jouw context, het ek gesê, hier, as jy in ere lief het, weet, is om hom lief te hee, ek moet hom lief hee. Dis my liefde vir hom. Dis my liefde vir, my mere mens. Dis nie hoe die nieuwe context is, nie. van die nieuwe generatie. Nie. Hier is, gaan het oor, die liefde van Christus. Dis die liefde wat ons drang. Dis die liefde wat ons voorin toe vat. Dis die liefde wat ons anders laat kyk. Wat ons nie meer ouders naar die vlees laat sien. Jy sien, dis die liefde wat ons waar die hele bolgijn verander. Jy weet en ek, ek terug aan my eigen leven en ek, in 2012, jy weet nou van die liefde verhaal van my, het al goed gebeur in een jaarse tyd. En uh, was ek geconfronteer met hierdie goed waar mense my eteenvoudig uit my werk uitgevat het, en vir my gesê het, waar het jy sê, hulle het niks gesê nie, dat ek racistisch is, en dat ek nie voldoen aan die politieke vereistes, wat hulle gestel het nie, en al soeke goede. Jy weet, in die aanslag, die, die vijandigheid, wat ek beleef het, van mens af, het ek die insig gehad, Van, en weer eens het het gegaan oor wie het vir my gewijs, jy weet, dit was nie ek wat uit eie pogings dit gedoen het, dit was uit verhouding uit, wat ek kon besef vir daartuid, die, die soos aanslag, nie tegen my as mens nie, dit is tegen my vir waarvoor ek staan, dit is waarvoor die aanslag was, en die manier hoe ek dit gaanteer het, was dit eenvoudig, dit is nie ek gewees nie, dit was nie, Ek het nie beheer gehad oor die goed nie. Want dat soveel emoties samen met het gegaan van verwerping in, die, in een sekere sin, dat het emoties gegaan van een, een mislukking, dat is een, van minderwaardigheid, al die type van emoties het ons nou uitgekomen, het ons nou geloop. Jy sê maar, die inzicht was dat ek nie daarop gefokus het nie. Gedeel met dit en klaar gekry daarmee. Jy weet, en As ek kyk nou na al die tyd waar ons nou staan vier jaar later amper, dan besef my ons nie dat die daad van liefde, die om te retellie met liefde was die beste optie gewees. Het was die beste optie. Ek is vry, ek het geen jy weet, dinge waar oor ek in my hart rondra, wat ek voel, maar ek moes het anders gedoen het nie dit was perfiek gewees, soos wat het gebeur het, en soos wat ek het gehanteer het, jy weet, omdat die geest, die liefde van God, het die reden gevat vir ons, en uh, dit was vir ons die licht gewees, niks anders, dit was vir ons die licht, en uh, so, daar is nie een ander manier, hoe ons, kan retellie uit mense, as, om clarity te kry, oor Godse liefde nie, sien nie goed, kyk daarnaan, maar kom so gauw as moenlik, draai jou oog so gauw as moenlik weg, die geheim is, ons moet nie tijd spandeer, ons moet nie ruimte gee, vir daai goed, om in ons denken te kom, daar soveel wat hier oppot, wat hier so staan en koop, wat wil ruimte bo, wat ons nie kan bekostig, om anner goed ruimte te gee, wat van af, hier een inpak wil maken, want hierdie goed wat rondom ons is, is ondergeskik aan dit wat binnen in ons is, Hy wat binnen in ons is, is groter as dit wat buiten ons is. Ok, so ek sê julle met dit. En um, kom ons maak u oor toe. Ons dankie heren, dankie vader vir hierdie pakket van toerusting. Van volledigheid heren. Van afgehandeldheid wat u vir ons in ons leven beleid, in elke van ons leven beleid dankie dat daar er geen twyfel hoef te wees heren, oor afstand, oor waar jy is, hoe ver jy is, heren, maar dat jy in ons is, en dat jy met ongeduld wacht, heren, om, om ons te vernieuwe, en om ons ou liefde te verplaas, stikkie vir stikkie vir stikkie te verplaas, met hierdie Absolute, onvoorwaardelike liefde, heren, so dat ons, wanneer ons na mense kyk, dat ons na mense sal kyk, heren, dier een ander bril, dier die bril, heren, van liefde, en dat ons liefde en licht sal indra, in die ruimte wat ons is, binnen in die tuistere wereld, heren, wat vir ons so, die mekaar lyk, dit is die hart vir ons vader, Dat ons ielig sal wees. Dat ons ere dat jy ons volledig toegeris het, vader. En dat ons in niks kort kom nie. En ons dankie daarvoor. In Jesus' naam. Amen. Goed julle, ek weet nie of daar enige iemand van julle is wat iets wil sê op dit nie. Iets wat wil bijvoegd ook. Ek my nie so nie. So, gesê week vir julle allemaal en dan, ek, daar is lekker koffie en thee, ek het net al geproe, hier staan my al. Nou so jylle kan gerust probeer, die koffie is nie sleg hier nie, <laughs> sterkte en mooi week.